Norman Daisy és én az odvas tölgyfa alatt ültünk, és a cseresznyés és pitét majszolgattuk, amit a nagymamája sütött neki. Hallottad, hogy Ginny és Stevie mit csináltak? Daisy szeretett plecykálni, jobban éhezett a vicces vagy meghökkentő történetekre, mint a mennyei pitére. Megráztam a fejem, mire bizalmasan közelebb hajolt. Megcsókolták egymást.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 Hát ez nem túl jó, mondtam, mire Dézi helyeslően bólogatott. Elég nyálas, értett egyet, maradjunk csak simán, barátok. Leheveredtünk a fűbe, és a sebesen tovaszáguldó, pamacszerű felhőket figyeltük az égen. Néha a szemem sarkából lopva ráestem, és a fűben elterülő szőke tincseire tévedt a tekintetem. A haja aranyból szőt szőnyegre emlékeztetett.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 Azt mondta mostantól, ott kell élnem, és többé nem mehetek ki a szabadba, mert eljött az Armageddon.